Na rádio na rádiu, na rádiu. Búke, búke. Na radio, Na rade, rade, rade, to bude Na že budem svietiť, rade. Na rade, rade, rade, rade. Na rade, rade, rade, rade. Na že rade, rade, rade, Na rade, rade, rade, chcem byť tým, ktorým naozaj chcela som, chcela som keď som bol dieťa byť umelec, hudobník, profi mega skáťák. je to paráda tak mať skvelú predstavu, čo mení sa časom, ale rýchlo do reálu pridávam do pedalu, tak chytam do ruky, tak ľudia si uzvíkajú na reba, spev si pýtajú Mámi sa snom aj keď mi niektorí neprajú. Počujem závisk ako paslo, Nádej mám a sa snom Život na Otvára sa práva Nádej mám a sa snom Aj keď mi niektorí neprajú Počujem závisk ako paslo Stále mám pri sebe hrdinov Zabrana. Je to klasika, keď si niekto burasen Bohkami ju keď si nažavení ako durasel Majú pravdu svoju, aj keď si ju není v obraze ich obrazom sú so peňanze, keď človek niečo dokáže Rodičia, nechápete mladých tlačíte nás do ško, potom necháte nás odísť celú vaše ego, chám chcete sami, necháte nás rozhodovať o sebe samých. Jak sa máme poučit, keď nechápeme slova, ktoré vtlkáte nám dolo, vy jak hlupy Necháte nás vyslieť, vy sami dobre víme, keď žirite lásku, mier s radosom si osvojíme. Čo nás nenaučíš, koleným to pred no kreatívne snívanie nás pomýš, na, na kreatúru. Nemáš na to, si pak mačov, ti bude hudba, no predsa na to, mama a tato. Vzdávam sa snou, aj keď mi niektorí neprajú, počujem sa za choupa slo. Nádej mám, ale vzdávam sa snou, Život na priváta strana, otvára sa práce. No týž, čo zdá sa Európa nás dosiahne, výmienia za robotov a domény závodov. Z toho ubežčavíme maximum, nehrobba za minimum. Sú tak blízko nás, že si nevieme všimnúť. Jediná šance ak sa naučíme sýchnuť. A v tom tichu poznáme tú pravdu, že my sami sme vytvorili propagandu. Ale čo bolo, to bolo, vieme, že to nejde. Zrejme bude dobre zavodnúť na starú baby. Na ilúziu o svete, ktoré veríme. Je na čase prísť za zodpovednosť za to, čo stvoríme že musíme žiť v pekle. Neverím, ja nedám sa zlomiť, nemá nehneť. za srdce je zbytočný cieľ. Sporiť hlavu a srdce je smer. Oh. Robo, Robo. Yeah. a vláda si po tisíci krát drást, peniazy a pán. Toľko neviny a viny triny, kvôli čomu? Kvôli zhonu pre prežitie nekoho rodu. Históriu poznáme na spájme je keď prekrutenú. Teda asi ale niečo je tam isté, no to nespomenú. A to je fakt mega, že už toľké roky sa nevieme poučiť do seba. Hľadám cestu k srdcu a veľakrát som ju už A Bolo to supermať úctu u každému tvoru ja jasné, že vraj to napraví iba svetová Vy mi pa jedno že to jest pochová a môžme začať odnova po stopách predkov, Buďme sa čo sa stalo stačilo nám peklo Ona praví že musíme žiť v pekle v nebe Pojíť hlavu, a srdce jediný smer. Yeah, yeah. Na refrénu, Radio Bunker, Bunker, Bunker. Tak počúvaj, počúvaj, počúvaj. Tak počúvaj, počúvaj, Radio Bunker, Takže to bol Ignacio s Lenkou a ja ich ešte raz vítam u nás v Rádiu Bunker v našej obývačke. Ahoj Igor. Ahoj Lenka. A zdravíme aj prichádzajúcich Zdravíte. hostí. Usaďte sa tu, relácia už vičí. Ideme live von, aby ste vedeli. bundy si môžete zavesiť tam venku na vyšačíky. <laughs> Ak nás niekto ešte počúva a má to blízko, kľudne ešte stihnete. Takže späť k Ignaciovi a Lenke. Uh, Igor, a Ignacio sa repu venuje už asi 10 rokov. Dostal sa k nemu ako každý mladý interpret, cez počúvanie kapiel, ako sú kontrafakt, názov, stavby, trosky a tak ďalej. Klasická logická výpoveď väčšiny reperov ktorý sme v bunkri mali, ktorí nám o tomto stále rozprávajú, že počúvali tieto kapelky a potom začali robiť sami. 7 rokov pôsobil v skupine Aferas spoločne s Carterom, DJom Demosom a neskôr aj s DJom a producentom Dazeom. Posledné dva roky sa venuje solovej ceste ako reper, producent a zvukár. V repe sa zamriava hlavne na tému vedomého rozvoja ľudí pre lepší svet a zdravú planetu. Osobne by som jeho tvorbu asi označil ako inteligentný rap s názorom. Na koncertoch využíva doprovod saxafónu a vokalistky a podľa jeho slov postupne plánuje zapojiť aj iné živé nástroje ako napríklad bicie a však uvidíme, o tom sa budeme teda rozprávať o týchto jeho plánoch. Takže Igor, zhrnul som skratkej teda niekoľko faktov, spomenul som, že si vychádzal z napočúvaného, čiže legendy ako názov stavby troský kontrafakt Mohol by si porozprávať, kedy, ako, prečo prišlo v tebe k tomu zlomu, že si sa rozhodol, že počúvanie je teda málo a rozhodol si sa teda, že začneš tvoriť hudbu sám? Klasicky, tak zapísal o chcel som si niečo vytvoriť svoje, to je normálne, tak začal som na základnej škole nahrávať si to na mikrofón, Audacity, klasicky, doma za počítačom. No, postupne sa to kryštalizovalo a Niekam to zhralo, takže asi tak nejaký spôsobom. Chcel som na čo svoje. Asi tak v krátkosti. Mm -hmm. Ja vám len poviem, chalaní, čo ste došli, že kedykoľvek by ste mali nejakú otázku tuto na našich hosti. Hmm. tak nejak sa spúste prihlásiť alebo čo a vám... mm -hmm. môžete samozrejme sa pýtať aj vy. Okay? Respot, sa Dobrý prízvuk do Keď sa zapojíte, bude to fakt šupa. aj z Juhu Dobre, tak naspäť Vigorovi. Ak by si mal porovnať obdobie tvojich začiatkov a dnešné obdobie, v ktorom je už čas hiphopovej subkultúry v podstate veľmi blízko mainstreamu, ako to vnímaš? Vnímaš nejaký výrazný rozdiel posun, výhody, nevýhody, ktoré majú, majú ľudia dnes a nemali ich vtedy, alebo naopak ich mali vtedy, nemajú ich teraz? Niečo o tom? Mm -hmm. Tak posun určite, každý sa nejakým spôsobom nekde posúva, či už nejak technických alebo menia názory, takže každý rok je plný či minim. A čo ste pýtali ešte? Na tie podmienky, že vola kedy, ak to Aha. bolo, jak je to teraz, že či si myslí, že sú tam nejaké, nejaké výrazné rozdiely v tých dobách, keď si začínal ty a teraz ľudia, keď začínajú. Napríklad koncert začína si robiť veci. Alebo čo tak... sa týka Proma, tak strašné spravíte z tejto dobe Facebook a celkovo internet. A v tej dobe síce bol internet už zabehnutý, ale ja osobne som v tej dobe neviem, ja tiež som vôbec internet takže maximálne čo som scrolloval, tak YouTube. A, no, takže to je asi všetko. Takže je to jednoduchšie v tom, že to promovída ľahšie von. Najvyhoda je to v tom, že ten trh je presitený, takže teraz je tu strašne veľa interpretov, a aj dobrých, kvalitných, ale nie sú boli kvôli tomu, že tu je strašný masív na ňom. A v mainstream, mainstreamu sa dostane hoci kto do, do, do, buď se známosti, alebo teda aj poctivo, že sa k tomu dostane, že nikto ho slaví a postupne sa to zarábať peniaze, takže prečo nie? Keď som niekto má takto, sa nejakým spôsobom dostane z mainstreamu a teraz to je ľahšie podľa mňa ako kedysi, lebo asi tu je viaci sponzorovacie festivalov a ten človek sa môže ukázať, ale nevyhoda v tom, že tu je presýtené, že tu toho mnoho a hlavne teda prejepe a prejde celkovo pre Takže čo sa dá akurát zviditeľný je tým, že je interpret alebo hocikto, či to je producent alebo MC alebo spevák. Aby mala riešiť niečo, čo im je originálnejšie od druhých, takže asi tak. Mm -hmm. Ale to zase nezaručuje to, že, že pre vás je tu veľa dobrých reperov, aj sloveských a pritom sú stále doma. Niekde. Takže asi tak. Dobre, díky. V úvode sme spomínali, že si začínal teda s formáciou Aferas, tak mohol by si porozprávať o tomto období a v podstate, ako to začalo a ako sa to teda ukončilo, <sým> či sú tam nejaké spolupráce zotrvali alebo... Niečo. No, začalo, to, začalo to tak, začal som spolupracovať vtedy s Carterom. Ak sme sa dostali spolu k spoločným myšlienkám a skladbám, tak sme začali spolu tvoriť, spravili sme si prvé CD, vtedy bolo aj s Pokerom, ktorý dneska došiel, <laughs> a vlastne, ktorý bol taký s časti, bol v týme Vaferans, lebo tam bolo, vlastne, chodili sme spolu po koncertoch, bavili sme sa a, a mali sme spoločne tiež ten vlastne, názor na tú hudbu. A fičalo to a potom to zrelo, zrelo došlo to do štádia, že človek prestal nejakým spôsobom otvoriť a klasické dospievanie. A potom to nejak, ja som si chcel spraviť niečo svoje solové, a potom to skončilo, nebudem sa viedrovať prečo. odletelo možno mm -hmm. príde, doletí, neviem. Teraz spolupracujem s pokerom, takže okrem iných projektov, takže to asi tak zostalo z toho aferasa. Mm -hmm. Spomenul si teda pokera a chceš ešte spomenúť nejaké iné spolupráce? alebo si povedal, že je toho viacej? Možno no, by bolo toho, dobré o tom porozprávať. Je toho dosť. Co se týka, co týka ako, nejakú interpreta, tak spolupracujem hlavne teraz s vdobníkmi dosť. Takže sú to Labrika Lenka na saxofón alebo teraz najnovšie patrícia Patrícia, asi Ivanková som sa dal dokopyť, čo se týka huslí, takže no, to sa úplne páči. Paťo už očul, takže moker takže... Aj vybel. Filip Hitrich na gitaru, basu. Dovraj Bednárik na gitaru s ním, teraz volím vlastne asi najvať spolupráce. Tak asi, asi toľk, neviem, Veronika Chrovatovičová na gitaru, flautu. Takže dávam dokopy vlastne nejakých takých amatérských, aj vlastne normálnych, ľudí čo tomu venu už profi. A Vilo Dávam to dokúpi Vilo <laughs> Vilo to len, to Ten sa tomu venuje teda. dobre. No ja poprosím teraz teba Predstav sa poslucháčom rády bunker aj ty A povedz, ako si sa dostala Teda k saxafónu, k muzike Možno porozprávať niečo O tom, o muzike V tvojom živote A dobre by bolo spomenúť, ako si sa vlastne dostala K Igorovi, k Ignaciovi Jasné. Takže ja som lenka, momentálne iščujem na výške a pri tom robím rôzna činnosť, či už spievam, tancujem alebo teraz sa snažím loziť trošku po skalách a neposlednom rade teda hudbe sa venujem, či už dám saxofónu alebo ako pasívny poslúchač. Čo sa týka saxofónu, tak som sa k nemu dostala asi, keď som mala 11 rokov, typickým zuškarským spôsobom, kedy som musela prejsť od zobcovej flauty nejak na väčší nástroj. A práve vtedy ma teda oslovil saxofón, či už farbou, aj rozsahom. A začala som teda chodiť na druhý stupeň, prvý, druhý, to je vlastne 8 rokov. No a popri tom sme začali hrať aj v kapal Dixiland. To sme chodili na také meské akcie, v dosť zložení, či už tá teda trubka, klarinet, saxofón, basa, bici, klavír. A Popri tom sme ešte hrávali len tak s radosťou, nejak s kamarátmi, či už s chalami z Abrakadab alebo len tak so spolužiakmi. No a s Igorom sme sa dali dokopy, že ma niekoho oslovil, potreboval teda instrumentalista, nejako saxofón na Veronika alebo, ktorá to no. dohodil. Kamaráka tiež, ktorá mi hra, vlastne nahrávala sax, saxofón, flautu a gitaru, tak dohodila som nejkoho, potrebovala, či nepozná na saxofóna, že pozná, tak my sme my si napísali. Dobeľa do štúdia už to bolo. Skúsili sme niečo, išlo to, tak pokračujeme. Takže spolupracujúca sa ti s dobre? Áno. No. Dobre, tak chcete ešte niečo povedať na úvod tejto predstavovacej časti, ešte niečo dodať, čo by bolo dobre spomenúť? Vávšak ešte otázok bude, takže nezbytočne nekecáme, takže dobre, budú, budú ešte otázky, tak nejaký spôsobom sa ešte vyjadríme. Dobre, tak vás poprosím, zase môžete prejsť na pódium. Radio Bunker Toto bude taká trepovejšia vec zbytom oddej sa Až troška inačý žáner ktorý to do doteraz ktokoľvek to vodobížil podobne jak pár človek on z rodina človeka na tášu prácu pre obrov prešli sme spodne mera si rýchlo na otcov a začali sme tážiť to sami pre seba jak hodnotu peňazí čo tvorí hodnotu sveta luciferský experiment vrcholí tu vojnami prišiel čas na lásku v srdci tento krásnej okamih yeah. Uvod ma odej bol Tatar Míčko. Ja, takže taká krátka, teraz si pustím ešte jednu. Je to taká novinka troška iného žánru, takže uvidíme čo za čo to bude. Je to taká ukážka z nového albumu. Gitary, basa Filip Hítry. Neviem prečo, ale chytilo ma spojné a keď to nás pomene, tak si každý spomenuje jak boli proti živej hudbe repery. Teraz každý druhý MC zakladá si živé kapely a vraveli aj to, že country a patrí do staré škola, to je somarina. Že je to hudba v a nepatrí do mesta, že rebe tvrdí hore, ako kovadlina. Nevadí, nechcem patriť do tejto komunity, škatolu som vybral, už patrí do ulity. Vidím svet občasov, vidím ako mandalu, zložitý a krásny. Mám do varu, ako rebe intro, lako folk rap Ignacio O, oh, život je môj soundtrack nechce veľa, ale ani málo zrabie, šťastie, lásku máme na to právo Yeah, nový album Jar 2017 To ten nový song Kde ako hra, mam taki dojem, že na to moja duša nemá zostáva tam, kde ma. Treba už robím útbu z a na to treba už, ja nemám zaujem o to čos, kde ako hra, mam taki Ďakujem za pozornosť. Dobre, počuli ste trnavského repera a producenta Ignácia. E, a kým sa, teda, sa Ignácia tu stabilizuje, tak pripomeniem našim poslucháčom, že po skončení dnešnej relácie program v podstate pozvolna pokračuje hore v klube A to na akcii s názvom Repovica. Ja ťa Igor poprosím, mohol by si ľuďom, ktorí nás počúvajú, povedať, že čo to bude za akciu a v podstate ich možno ešte aj pozvať, keď sú ochotní a schopní teda tam dostaviť repovica je akcia, vlastne, ktorá je v Trnave málo kedy, je to vlastne v hlavnej akcie založená na Freestyle Battle, takže interprety medzi sebou alebo MC Rappery, súťažia o nejaké ceny vlastne cez ten Freestyle Battle, do najväčšie je to Freestyle Battle, takže je to klasický, buď na nejaké témy, alebo medzi sebou o, na nejakú tému medzi sebou battle vlastne a súťažia. Asi, asi to oko k tomu, plus sú tam nejaké skupiny výstupov, vystupujem tam ja s pokerom, Resputa mravec, symbióza plus hra DJ Cancer, takže je to taká vlastne, dá sa povedať, angradeová akcia a takýchto akcií v tename pomerne, takže pozývam, aby sa zúčastnili takéto akcie a Kačko je na tento angrade vyšitý, takže prídite a zabavit popit odci čo, freestyleová. Hlavne teda freestyle no, ale tak... Teraz to je, teraz to už asi už neskoro na nejakých freestylerov, ale tak keby náhodou sa niekto zobudil, tak nech to hode. Trnaváci, lebo všetci sa boja. <laughs> Paťo, nasadil by Ale so Ja nesútačím, takže kľudne dovidíte. <laughs> Dobre, takže to bolo pozvanie na akciu a vlastne keď si uvádzal ten druhý song, tak si spomenul, že je z nového albumu, tak možno by si mohol porozprávať o tomto novom albume O spoluprácach možno už čas si tých hudobníkov, ale predsa len skús toho nejak Na šťastí, to bude vlastne zamerané na folk, a rock a gitarové verzie. Bude tam nejaké klasické, asi nie, asi vôbec na tento albume, ale nehovorím, že by v budúcnosti nie, ale na tento albume asi nie. A väčšinou gitar mi tam nahráva Juraj Bednarik z Linča ktorý mi dostom pomáha, lebo ak viem na gitáre, teraz skladám aj ale toto je vlastne nejaká alchimia, kde, kde ja ne, ne, nesahám na takéto niečo a je dobrý vlastne chudobník, tak preto si ho a stačí mu povedať, že čo od neho chcem a on netvíde, netvíči, takže asi toľko k tomu, alebo môže, ak som ešte viac ja presal, neviem, ak to bude, takže vyjde to až na jar, takže asi toľko k tomu. Čiže budeš si to púšťať cez Facebook klasickými týmito ne. kanálmi a ľudia, keď to budú sledovať? Chcem si to spraviť aj originál nosič, lebo takto originál nosič mám akurat za Ferasu, solo nemám, aj k nekam niekde tak je dobré mať prísať nejaké CD-čko, nebudem tá buď napálené, alebo, alebo aj proste usb kľúč, tak aby sme dotyčne to mohli pustiť dva auty, alebo hoci kde, tak boli mm -hmm. Taká možno trošku klišé otázka, ale teda položím ti ju. Prečo si sa rozhodol pre túto cestu, ako cestu repu, tvorby a v poslednom čase teda aj zapájať. zapájať si sa rozhodol rôzne živé nástroje do toho. Uh -huh. Čas si teda vysvetlil už vlastne v texte, songu, ale keď sa k tomu vrátiš, možno keď tak nad tým porozmýšľaš, kde vidíš taký ten, taký ten impuls, že si sa rozhodol, že áno, že chcem to robiť aj so živými uh -huh. muzikantami. Uh -huh. Tak, hlavný impuls bol vlastne vtedy, keď, keď na slovenskú scénu došlo štýl rapu alebo štýl toho hip-hopu, ktorý mne už nebol blízky. A vlastne nehovorím, že nekdo dorobí nejakým spôsobom teraz nejakú muziku, že ho robí zle, ale mne sa nepáči, tak preto ani nepočúvam a, a nechcem ani tvoriť, nechcem tam ani patriť a nechcem na silu sa držať len pri hip-hopom na, na okrok toho, že niečo moderné, tak si idem vlastne svoj štýl. A zároveň tento štýl v tejto hudbe folk rocku a toho reputu vlastne ne, ne, nepoznám na Slovensku, aj keď tam do hukú, že si dám folk rap, tak mi to nenájde nič, maximálne nejakých amerických interpretov. Takže aj kvôli tomu, že je to originálne, ale a hlavne kvôli tomu, že to baví, že má to posunulo úplne kde inde, lebo živý nástroj je úplne čo iné ako midi. Je to dynamickejšie, je to živšie. Není to nalinkované sample hibopové, že má štyrku lupujem si, ale proste je tam ten, tá špina v tom, že to behá. Není to presne na klík, to... No teda malo by to byť okolo toho kliku, ale je to proste, je to viac dýcha tá skladba, na druhá, príbežný pri skladbách. A všetko sú vlastne, čo sa nahráva cez a podobné, tak všetko je to už simulácia týchto pekných nástroch, takže radši, nebudem ich simulovať, radšej si ich nahrám. Mm -hmm. Asi tak. Dobre. Podobne ako mnohí producenti, ktorých poznám, aj ty robíš produkcie na objednávky. Ako vnímaš túto súčasť svojej tvorby? V čom je to iné, ako keď si to robíš pre seba? že Keď to robíš pre nejakého druhého? Možno keby si to tak chcel porovnať. No, no nie je to absolútne ničom iné, lebo keď robím hodbu, tak urobím, ako keby si robím pre seba. Ale to sú tie aké, že ju spravím a neviem čo s ním, že keď to není na objednávku, že to doslova že mám ho iba tak a potom ho napríklad predám alebo ho si čo. No a keď to je na objednávku, tak dotyčný nejaký interpret mi nejakú hudbu, ktorá sa lúbi a, a z ktorej chce zanehať nádych. Nehovorím, že okopírovať ho a si neberiem akordieľov, alebo čo, mak, maximálne tempo, lebo si napríklad do toho naučil nejakú, nejaký text a tempo mu zachovám. Keď chcete zachovať tempo, alebo približne o nejakej jednadbe výpiem, znižím, zvýšim a snažím sa zachytiť charizmu z toho, čo mi poslal. Ale v konečnom dôsledku sa tu vôbec nepodobá, len je tam nádych. No mm. a vlastne je to ani v ničom inom, keď si robím ja alebo keď robím niečo pre niekoho, ne, Dáva asi na tom takisto záležiť aj keď to robím pre nekoho aj pre seba. Takže asi toľko v tej produkcii, čo sa týka pre iných ľudí. Dobre, preskočím na Cybalenka. Mm. V minulom vstupe hovorenom sme sa teda rozprávali, že spolupracuje, že si povedala, ako si sa k tomu dostala a tak ďalej. takým tým bežným spôsobom, teda samozrejme, že ťa oslovili. Ty si počúvala predtým nejaký hip -hop alebo niečo takéto, alebo to bolo pre teba úplne niečo nové, nejaká nová skúsenosť? Čo sa týka počúvania, tak sem tam som čo započula, Vo väčšinou nepočúvam nejakého interpreta stále, ale tak vyberám si rôzne pesničky a skladby. No a čo sa týka Ignácia, mala som nejaké také započutie asi, že to niekto napríklad vzdielal na nejakej sieti alebo tak. No a druhá otázka bola. Nie, iba ty, to som ne? sa pýtal. Či, či si mala k tomu blízko, k tomu hiphopu, alebo to bolo pre teba niečo uklenové? úplne nové? Úplne nové nie, ale mm -hmm. to... naučila som sa aspoň. A ako to vnímaš vlastne, ako ty tvoríš, alebo on ti spraví niečo, že máš niečo sa takto dohadujete, alebo ty si prichádzaš so svojou tvorbou, že toto by som tam dala, alebo ako prebieha vlastne tá tvorba tých songov spoločných? Nie, songy, čo máme teda spoločné, tak Igor už predtým mal hraté. A som teda postiela, som si do toho niečo vymyslela, nejaké improvizácie, potom mi to dosekali, čo sa kam hodí, a vybrali sme to. Mm -hmm. Prv ste počuli, druhé ešte budete počuť. No tak už sa tešíme. <laughs> vlastne mi sa vždy nahráme, a potom sme vyberali, že mali sme saxofón na celú stopu, a potom sme vyberali, že tuto to je dobré, tuto to nie je dobré, a keď sme to mali už vyriedené, tak sme potom skúšali na živo normálne live a teda teraz Dobre. Ty si mi, Igor, posielal ten, vlastne ten text nejaký o sebe a tam teda si spomenul, že si postavil nahrávacie štúdio so zaujímavým názvom. Čím je tvoje štúdio iné ako ostatné trnavské štúdia a prečo si sa takto rozhodol, že chceš mať štúdio v Trnave? Zaujímavý názov, <laughs> Tu názov Lavita je Sound, pretože v to preklade živote zvuk, si myslím, že naozaj živote zvuk, frekvencie sú všade okolo nás. My vlastne prijímame frekvencie a dostávame frekvencie, takže to je dosť taká alchimia aj fyziky. To mm, som odlišný, tak každá jednotná štúdia je nečím odlišné, má svoj zvuk, má svoj prístup, takže treba prísť a nehovorí, že toto štúdio je najlepšie, toto každý sa nájde v to svoje štúdio a tam sa cíti ako doma. Ja som tiež chodil do jedného štúdia, predtým asi 5 rokov v kuse a bol sme aj v iných, ale proste tam som bol doma tak som. a, a neviem, či mal aj dokonca lepší zvuk a od iných, ale tá som sa proste cítil dobre a zároveň tam bola aj dobrá cena, takže to bolo to, to hlavné a nenatáhoval ma tam počasí a tak, takže to je vlastne pri tom štúdiu je prvá si rozumeť s tým producentom v tom štúdiu, keď oddeň aj interpret. No a prečo štúdio, tak no, v hudbe som sa venoval už dlhé roky a keď som sa začal robiť instrumentálky, tak som sa dostal k mixu, a k mix, mixu som sa dostal k masteringu a potom som sa dostal k hardverom a keďže som mal v tom praxcoch štúdia, tak som začal riešiť si pomadecky stávať svoje a teraz to berem, mám to taký koníčak, takže, takže sa venujem aj tomuto. Mm -hmm. mm, tak sa blížime k záveru a chcel by som sa spýtať ešte na obsahovú stránku tvojich repov, vlastne na to, o čom tie texty sú. Ty si hovoril, že vo svojich projektoch sa zameriavaš hlavne na tému vedomého rozvoja ľudí a lepší svet a zdravú planétu. To som si musel prečítať. Mm. Čo pre teba znamená lepší svet a čo pre teba znamená zdravá planéta? Lepší svet a zdravá planéta je jedno z druhým. Takže zdravá planeta, to je téma asi možno aj na 5 stupov. Jasne. ale tak v krátkosti, v krátkosti o toho, aby proste ľuďom nedrbalo, môžem hovoriť takto, hovoriť, ja lebo nebo, nejak sa to ani povedať nedá, takže lebo keď sa zoberieme celkovo, ľudia, ľudia sa o to nezajímalo, lebo nechcú, z, z, z, z, neviem akého dôvodu, buď z lenivosti, alebo Nejviem, neviem, nepochopím to, keď sa niekto nezajíma o to, že niekto vyhodí nejaký odpadek na ulicu. Po prvé je to škaredé, po druhé to znečistuje celkovo to prostredie. Čo sa týka takých globálnych vecí, čo vysekávanie pralesov, čo má neskutočný dopad na celý svet, to nie je len ako, že, že len tam, ale má to dopad fakt na celý svet. Čo sa týka veľkého dopitu masa od z Brazílie, je, je to neskutočné, koľko vlastne, keď to bude takýmto štýlom, tak do budúcna, mohli by ste keď nejaké bude mať, tak nebudú poslať vlastný amuzavský prales. Vlastne je to takým štýlom, že prales mýzna nebude, ne, nebude existovať. Proste bol tu niekoľko stáročí a zrazu není. Takže kvôli tomu vlastne a pre lepší svet. Tak proste, aby sme sa to cítili dobré, aby sme sa necítili, jak v Iraku, za chvíľku, k tomu sa to je blíží. takže asi toľko k tomu. Je to na dlhšiu tému, to vlastne môžeme môžu... rozubierať, ale tak v skrátke, proste, mm. lebo chcem si něco robiť. Chcem, aby aj vlastne v skladbu, čo som mal teraz, že mať nejakú zodpovednosť za to, čo odozdám, tak vlastne veľa interpretov to nevním Vidíme veľa 14-15 ročích trubek, ktorí sa potom vozia po trnave na aute, tak tak potom vyzerá, kedy je odkaz takýto, proste mal by mať nejakú zodpovednosť za to, čo povedia v tom slove, lebo 14 15-ky, 15 alebo je chlapci, dievčatá tam nie chcem nikého urazi, že za ten vek, ale sú premotivované, a, alebo premotivovaní a potom to vnímajú strašne zle, že nepochopám vôbec celú tú Celú tú tvorbu hlavne nechcem teraz nikoho disúnať, ale napríklad Hector, tak to je pre mňa jeden z najlepších interpretov, ktorý má nejaký odkaz. Nehovorím ako, ako reper technicky, ale proste jeho odkaz devky a kurvy to vôbec nemá čo patriť medzi, do takéhoto štýlu. Ke, ke, keď je, je mainstreamovaný, keď ho počúva kvantum ľudí, mal by si to proste uvedomiť. Asi pár podobné. A nový ego, deto. Takže... Keď to niekto počúva, tak to niekto očíri a nesatok nedostane. <laughs> Aj keď nám môžu mať asi na háku. Ale asi im to možno nikto nepovedal. Hm? Sa im pichajú do prdele alebo nevič. Keď sme si spolu písali ešte pred reláciou, ja som ti písal vlastne, že u nás v bunkri neriešime politiku vôbec. Né, no. A ty si mi na to odpísal perfektnú vec. To sa mi strašne páčilo, že Paolo, neboj sa. Ja už politiku riešim úplne ináč. Né, ale... Úplne ináč. A tiež vlastne v tých popisoch je napísané, čo si mi poslal, že ty na tých svojich konceptoch riešiš tieto veci. Mňa by zaujímalo, ako to riešiš a či si myslíš, že tá tvoja výpoveď, ktorú ty osobne prežívaš že dávaš von, že... či si myslíš, že to nejak dokáže tými ľuďmi pohnúť vôbec? Čiže ako to riešiš a či to dokáže ľuďmi pohnúť, aby som to skrátil? Myslím, že to dokáže, lebo sú rôzne interprety, aj vlastne na Slovensku aj v Čechách, ktorí riešia takéto témy. A keď to človek rieši, tak to rieši s ďalším a ten rieši to s a nerieši potom také plitké veci, jak rieši, čo som spomínal pred chvíľkou. A takže dostať to, im to v odzorokách do hlavy a nič im nutiť, ale nejaký spôsob, len ukázať, že aha, aj to, takto sa to dá podľa mňa to je takto lepšie. A to ja celé. na tých koncertoch vlastne riešim to tak, že vlastne texty mám o tom. Nemám vlastne všetko, aby som nemudrú, ale mám tam aj témy, ktoré sú proste temnejšie, lebo však není všetko len ale je tam aj to tmavé a temné, a z toho si brať potom príklad. A mám tam aj témy, ktoré sú proste ktoré neriešia absolútne nič, len si tu tému uží a celú tú, tú skladbu. Taká klasická popová skladba proste, že nerieši tam absolútne, že to trošičko také prítkejšie, ale na uvoľnenie. Takže kvôli tomu to je riešim, aby sa to nejakým spôsobom nekam dostalo a to vedomie ľudí sa zmenilo, lebo aj vlastne je taká teória, ale je to bežne zaužívané, že keď nejaký človek sa nejakým spôsobom zmení, tak mení aj tých ľudí okolo seba, takže kvôli tomu to riešim takúto tvorbu. Teraz sme išli trošku tak do hlubky, tak ja to odľahčím, a celkom vyrazil dých ten tvoj trek, čo si mal s Hrenštom, to Summer. Mm -hmm čo sa absolútne nezhoduje s ničím, čo si to teraz povedal, tak možno ešte o tomto treku, keby si niečo dal. Ono sa to vlastne zhoduje, len to možno niekto nechápe. Ja. Vlastne, by som to povedal, ale je, to, je to vlastne téma o lece, o užívaní si, tak na čo budem hovoriť do prítomného kamienku, kedy tam na to dostajem a na čo budem o tom hovoriť, lebo tedy sa prítomný v stráca. Takže kedy prítomný okamžik je vtedy, keď si človek užíva, takže vlastne to, tá skladba je o tom, že mal by si človek užívať leto na jakú klasická plítka téma, ale, ale prosím, a prečo pr je však taký skladevý milión. Mm -hmm. Takže kvôli tomu to odľahčiť celkovo aj tú, tú tášku tému aby to nebolo stále od tej hlobky, aby si, aby to bolo proste odľahčené celkovo, takže asi toľko. To... Dobre. Povedz ešte poslucháčom, kde ťa môžu najbližšie počuť a vidieť hrať, teda okrem tej repovice, ktorú už sme spomenuli. Máš nejaký line-up, že nejaké podohadované veci? No teraz nemáme, bol som mal strašne málo času. Riešil som hlavne to štúdio teraz a iných interpretov a teda je ten album, tak ale plánujem určité koncerty a chcel by som nejak, toho nejakého Bubeníka spáchať, nech mi to tam dá, lebo je to veľa Živšie, kde som ešte Bici a v tej môžete je vlastne dvojnásobné také ostrejšie a dobré, takže sa mi to ľúbí. Takže asi tak nejak. Dobre, takže vážení posluchači, sledujte Facebook Ignacio, keď bude niečo vo výhľade, určite to vyzdiela. No. A... Tak sa blížime už teda k tomu záveru. Už som to asi trikrát povedal. <laughs> A sa vypitujem. Ja som sa vás chcel opýtať, ako sa tu u nás cítite, možno aj ostatní, keď poviete, lebo máme tu nové priestory, my sa tu cítime dobre, Spravili snažili sme sa to tu nastajovať tak najlepšie, sme vedeli, ako sa tu cítite. Pravda, obísal by sa mi to. Ja stále na ten obraz. <laughs> sú to pek obrázky, sú. To si, no to pekné obraz posadiť. prostredie. Dá sa to posadiť, vypiť pivečko, vypočuť rozhovory, takže. Ja som rád, že to také niečo vôbec trnové, je lebo vlastne predložili bunker a tento bunker, takže to fager rozviel. Vlastne som mal čas spýtať aj predtým a úplne som mi tu vlastne lúbil, že čo to pre tú trnové robí, že vlastne to málo do takto z zbúcha a venujete mu toľko to času, či venujete tému vy, takže ja som rád. Takže dík. Ja som nič sadil. Na úplný záver, ktorý je už úplne reálny. My vždy... Máme Máme Ešte budú hrať, ešte budú hrať. No ale myslím ten záver hovorene, hovorenej časti. My vždy v bunkri sme tak zvyknutí, že dávame priestor našim hostom, aby vyjadrili, my to tak máme takú frázičku, že aby povedali čokoľvek. Čokoľvek je aj nič, že budete ticho. Ale, alebo čokoľvek. Takže máte priestor. Na to, čo chcete, môžete zdieľať. Ja osobne som hovoril dosť, takže ja poviem to čokoľvek. Tak ja tak možno za nás obidobh poďať za pozvanie a určite počúvajte a aj samozrejme Ignácia. Na Repovicu dovedíte. Aj. Cachuľku, Repovica, takže... Ja sa volám Respod a hľadám partnerku. mi niečo Ale ináte, Vypadne partneru. Ale ja je nachávali. Takže Dobre, takže nech sa páči, Igor, Lenka, tešilo nás, že ste dnes aj prišli. Tešilo nás, že prišli ste aj vy všetci ostatní, že ste využili ten priestor, pozrieť si koncertík, takže lúčim sa s vami, tešili sme sa, že ste tu boli. Čaute. A môžete sa ešte premiesniť, lebo ešte zvráte. Dnešnú reláciu tu v obývačke Rádia Bunker na hlavnej 17 v Trnave teda ukončíme ešte live koncertom trnavského repera a producenta Ignácia, v doprovode saxofonistky Lenky Murinovej. A kým sa teda nachystajú, tak ja sa s vami ešte raz rozlúčim. Ak sa vám relácia páčila, sledujte náš Facebook Radio Bunker, preklikajte si web go.sk a ak by ste sa chceli akokoľvek zapojiť do našich aktivít, alebo mali zaujímavý nápad, píšte nám na info.zavináč.gododesk. Za tým bunker sa dnes s vami ľúči od mikrofónu Palo, od Techniky Váňo s Majcom a na poslednú chvíľu dobehol aj Jano, čomu sa teda tešíme. A ešte som chcel veľmi pozdravovať a poslať najváce energie pozitívnej nášmu dobrému priateľovi a tiež aj štatutárovi Jožovi, ktorý momentálne leží v Anglicku v nemocnici na nejakých opiatoch, pretože ho skolila nejaká úplná brutalitka. Takže Jožo, ak máš teda silu a počúvaš nás, drž sa, brácho. Sme všetci z tebu, maj sa dobre. Vypočujte si ešte Ignásia. Čaute. Sám. Dostrátite Rádio No. Jak to tu je ako funguje, čo to rádio, ako funguje či... Teraz zaznajem, môžeš? Môžete tu vedť, mi určite, to je ráno... Dobre, to je ráno... Radio funguje, či... rádio Bunker? Radio Bunker. Tako nás skladba na záver. Na klodnejšie. Chcel by som vidieť ľudí, ko nečestívať, hľadať pozitíva, čo sa skrýva tam. Každá jedna našla pána míla mi chvíľa, mi ho dokrýva iný bíľa. Sa dívam, na vici ktoré mi nedávali význam. V realitu skrývali, tak už to býva. Ďakujem za negatíva. negatíva. Keď pozerám sa na svet, Pet krokom hodou a desa zasaďa späť. Nevidím to inak ako depresiu. Vojny pres bolníco vytvárajú korupciu. Falošné médiá, Syria, Líbia, Irak obchádzajú Egyptu. Pyramid, a A keby aspoň vraveli pravdu, hrobky ako pyramidy, to si robia srandu. Peňazeňa zdržia až Michaju a Gandru. Nechate nás vyzrieť, ja nechcem vašu pandu. Chcem pokoru a oporu od ľudí, chcem vnímať. Cítaný strach, čo im tak veľmi chutí, no odpušťam. A neám odiť zdenávist, vným svet, zároveň nechá čo prísť. Pozitíva, čo sa skrýva tam Každá na naša pána míla Mi chvíľa to krípa I ni bíľať sa týpam Na veci, ktoré mi nedávali význam Realitu skrývali, tak nič to býva Ďakujem za negatíva Že mi dodali silu zase A slobodne Môžem tu rečiť roky Ale bez činu je každé slovo len slovom Lebo sám, když nezmôžem Sme to my čo tvoríme ti spolu stojíme na jednej zemi, spojíme sa ako rodina Ja som ty, ty si ja, stačí hodina, celá zeme snovu zrodená Sám na to nestačím a sa za nevedomé Jako jedinec z neberených svedomie Sme v tom spolu, s týči reakcie spolu Pozitívne, prijamne se, potenciál ak dobrú Motivuje tvorbu, máme na to voľbu Být ako rodina, bez tlaku pre normu A zatytvoríme si krásny svet, veď sme závislé Bytosti, nami smech, prepelujú Díva, čo sa skrýva tam Každéna našla pána mila, Mi chvíľa mi ju dokrýva Iný bíhá sa Na veci, ktoré mi nedávali význam Realitu skrývali, tak tako to býva je za negatíva Že mi Hej, počúvajte, poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže, e, vyserte sa na to, počúvate bunkra. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> to je jasné. Radio